На виході з моргу на них чекала розігріта дев'ятка. Проїхавши село, таксі пірнуло в останній поворот. Фари освітили поле, а потім паркан поперед будинком. Дім стояв холодний і порожній. Точно як небо над ним.